Calendar ortodox, 28 aprilie. Ce sfinți sunt sărbătoriți astăzi? Pe 28 aprilie, Biserica Ortodoxă îi prăznuiește pe sfinții apostolii Iason și patru, alături de alți sfinți mucenici. Acești sfinți luminători au adus cuvântul dumnezeiesc în inimile păgânilor, săvârșind lucrarea propovăduirii cu o râvână negrăită. Viața lor este o mărturie a felului în care iubirea dumnezeiască poate preschimba întunericul în lumină, aducând sufletele rătăcite la calea adevărului și la o viață curată. Sfinții Zilei, 28 aprilie, Sfinții Apostolii Iason și Sosipatru, purtătorii Harului în Ținuturile Păgâne. Sfinții Iason și Sosipatru se numără printre cei 70 de apostoli ai Mântuitorului, fiind ucenici direcția ai Sfântului Apostol Pavel. Iason era originar din Tars, cetatea apostolului neamurilor, loc din care a și primit dreapta credință, în timp ce Sosipatru provenea din Grecia. După ce au sporit în cunoașterea învățăturilor sfinte, Iason a fost așezat păstor și învățător peste comunitatea din cetatea sa natală, iar patru a primit ascultarea de-a cârmui biserica din Iconia. Răvăna lor pentru Hristos nu i-a lăsat să rămână într-un singur loc. Păstorind cu multă bâlândețe turma încredințată lor, pașii i-au purtat spre părțile apusului, ajungând într-un târziu în insula Cherchira. Acolo... În acea regiune dominată de umbrele idolatriei, sfinții au înălțat o biserică minunată, pusă sub ocrotirea Sfântului Întâiul Mucenic și Arhidiacon Ștefan. Prin slujirea lor curată și prin cuvântul lor pătruns de har au început să apropie numeroși păgân de taina mântuirii. Văzând roadele duhovnicești pe care aceștia le aduceau, guvernatorul insulei i-a întemnițat. Însă providența a făcut ca în acea închisoare să se afle șapte vătați de tâlhari. Saturnin, Faustian, Ianuarie, Marsalie, Efrasie și Mamin. Din lut prădalnici, cuvântul plin de pace al apostolilor i-a prefăcut în scurt timp noi cuvântătoare ale turmei lui Hristos. Lumina lui Hristos străpunge întunericul din Cherchira. Calendarul ortodox din 28 aprilie ne descoperă puterea negrăită a milei Domnului, arătându-ne cum tâlharii, spălându-se prin pocăință, au primit mai apoi cununa mucenicei. Chiar și temnicerul a fost atins de acest har dumnezeiesc, mărturisind credința în fiul lui Dumnezeu. Văzând că până și temnița a devenit un loc de încreștinare, guvernatorul i-a scos pe apostoli și i-a dat pe mâna eparhului Carpian pentru a fi chinuiți fără milă. Însă suferințele lor au rodit acolo unde nimeni nu gândea. Cherchira, însă și fiica guvernatorului, privind la statornicea lor, a mărturisit deschis credința creștină. Ea și-a împărțit săracilor toate podoabele și hainele prețioase. Mânia tatălui ei a fost cumplită. Neputând să o despartă de dragostea pentru Hristos, a închis-o în temniță și a dat-o unui ostaș păgân pentru a o necinsti. Dar pronia dumnezeiască lucrează întotdeauna minunat. O fiară sălbatică l-a atacat pe asupritor chiar la ușa temniței. Tânăra sfântă, plină de iertare, l-a tămăduit și l-a luminat cu învățătura creștină, iar ostașul a strigat cu glas mare, Mare este Dumnezeul creștinilor. Așa cum găsim scris în viețile sfinților pe luna aprilie, acest om a fost îndată chinuit și ucis pentru noua sa credință. Gertfa sfintei Cherchira și biruința asupra prigonitorilor. Sfânta Cherchira a fost apoi aruncată într-un foc aprins, dar văpaia nu s-a atins de ea, lăsând o nearsă spre uimirea multora. Apoi, tiranul tata a poruncit să fie atârnată de un lem și sufocată cu fum, iar în cele din urmă a fost străpunsă de un număr mare de săgeți. În mijlocul acestor grele suferințe trupești, sufletul ei curat s-a înălțat la ceruri. Sfinții zilei din 28 aprilie ni descoperă pe acești mărturisitori ca pe niște stâlde ai răbdării noastre. Guvernatorul, plin de ură, a urmărit creștinii fugiți pe o mică insulă apropiată, dar a pierit înghițit de apele mării, doma lui faraon prigonitorul în vechime. Sfinții Iason și sosi Patru, Eliberați din închisoare, au continuat să propovăduiască nestingeriți. Dar un nou dregător a preluat puterea și a poruncit ca apostolii să fie aruncați într-un butoi de fier fierbinte, plin cu smoală, ceară și rășină. Dumnezeu i-a păzit pe sfinți nerși, fapt ce l-a cutremurat adânc pe noul dregător, care a plâns și a strigat, Dumnezeu lui Iason și al lui patru, ajută-mi și mă miluiește. Fericitul Iason l-a botezat împreună cu poporul punându-i numele Sebastian. Prin rugăciune neîncetată, apostolul a înviat chiar pe fiul mort al acestui proaspăt creștin, întărind biserica și aducând pe mulți la Hristos până la adânci bătrâneți. Alți sfinți pomeniți astăzi, sfinții Dada, Maxim, Quintilian, Onisifor, Evot și ceilalți mucenici. Sfinții mucenici Dada, Maxim și Quintilian În vremurile grele ale prigoanelor declanșate de împărații Dioclețian și Maximian, Sfinții Dada, Maxim și Cvintilian trăiau o viață încinată lui Dumnezeu în satul Ozovia. Refuzând hotărât închinarea la idoli, au fost legați cu lanțuri și duși de grabă în cetatea Dorostorului, înaintea dregătorilor Tavrinie și Gavinie. Când li s-a propus să jertfească zeilor pentru a prin demnități preoțești păgâne, Sfântul Maxim a răspuns cu îndrăzneală duhovnicească, Cum îndrăznești prea nerușinatule să grăiești că prea desfrânatul cel necurat este împărat? Cunoașteți dar! O oameni fără minte, că Hristos este împăratul cerurilor, care are purtare de grijă de toate, și în palmă le ține toate câte sunt, și noi la idoli făcuți de oameni nu ne vom încina. Răbdarea sfinților sub loviturile asupritorilor Cuvintele sfinților ne arată dreapta judecată din acel context duhovnicesc. Stăpânirea adevărată îi aparține doar făcătorului tuturor. După lungi încercări de aia amăci cu promisiuni de șarte, sfinții au fost întemnițați loc în care au primit mângâiere prin arătare îngerească. Fiind scoși și bătuți cumplit, ei nu au renunțat la mărturisirea lor. Tiranul i-a trimis înapoi în satul Ozovia, unde au primit cununa mucenicei prin tăierea capului. Fiecare file de calendar amintindu-ne în mod deosebit de aceasta, ne îndeamnă să privim la gertfa dreptilor ca la temelia credinței noastre. Pomenirea apostolilor și a celorlalți sfinți pătimitori. În acest sfânt sinaxar se face amintirea și a sfinților mucenici dintre tâlhari, care, după ce au crezut în Hristos prin propovăduirea apostolului Iason, au fost săvârșiți în căldarea cu smoală. Alături de ei sunt pomeniți cu evlavie și sfinții mucenici Zinon și Vitalie, precum și sfinții mucenice Usebie și Neon, care s-au săvârșit trecând prin foc curățitor, dobândind viața cea veșnică. Tot astăzi, biserica îi cinstește pe sfinții apostoli Onisifor și Evod, din rândul celor șaptezeci, Sfântul Apostol Pavel îl amintește pe Onisifor, care a devenit episcop al colofonului. Sfântul Evod a fost așezat în scaunul Antiohiei de către apostolul Petru. Amândoi au îndurat chinuri mari pentru a duce lumina mântuirii păgânilor, slujindu-le pe Hristos până la capăt. Ce putem învăța astăzi și cum aplicăm în viața noastră? Cum ne ajută pilda de astăzi în viața de zi cu zi? Sfinții prăznuiți astăzi ne învață statornicea tăcută în fața ispitelor. Atunci când suntem nedreptățiți sau prigoniți cu vorba, trebuie să răspundem cu bâlândețe și cu rugăciune, lăsând dreptatea în seama Domnului. Harul său lucrează nevăzut și poate îmbâlâns chiar și cele mai aspre inimi, preschimbând dușmanii de ieri în frații de astăzi. Care moment din viața acestor sfinți va a inspirat cel mai mult?